За місяць вона так втягнулася в цей ритм, що навіть сни їй снилися про те, як вона працює. А ще навчання цього ніхто не скасовував, та й для Муськи це було найсвітлішою сторінкою її теперішнього життя. Якби не майже суціль російська мова та предмети, які просто треба було вчити ані користі, ні інтересу від них не було, то університет був би для Муськи безмежним святом для її душі. Але навіть ці обставини не геть згірчували навчання. Учила все, а те, що було цікавим, учила із задоволенням. Навіть ухитрялася читати художні книги. Часом на ніч брала собі із домашньої бібліотеки книгу і засинала з нею. Флегматична і лінива Валерія не допомагала майже нічого, бо нічого не вміла. У своєму житті Музька двічі зустрічала таких лінивих і неймовірно красивих – Алочку Короленкову і Валерію Басисту. У цих жінок було щось схоже – повільний і довгий погляд, неквапливі рухи і, як не дивно, живий і практичний розум. Професор Басистий не любив своєї невістки, постійно бурчав, а той відверто ганьбив Валерію, але тій було байдуже. Пан Орест кричав на Богдана, що той привів у його дім пустягу, якої світ не знав. А якось у сварці сказав – вона тебе не любить, вона давно завела б собі коханця, якби не така лінива бо мати-коханця – то теж праця і хитрість, а цей фоль уж гнилий не хоче працювати ні руками, ні мозком». Богдана страшенно обурили батькові слова. «Ви, тату, не знаєте міри. Валерія – моя дружина, і я нікому, навіть вам, не дозволю так про неї говорити». Чоловіки стояли один навпроти одного і сипали іскри з очей. Валерія мовчала. Було враження, що їй навіть сваритися ліньки. Муська почувалася страшенно незручно через те, що мусить бути свідком такої неприємної сцени, тому тихо й непомітно вислизнула у свою кімнату. Та нараз суперечка втихла. Старий басист зрозумів, що програв і пішов на кухню. Після того сварки спалахували, але не такі драматичні. На другому курсі Муська мала стати ленінською стипендіаткою, навчалася найкраще в університеті, мала вже опубліковані в наукових часописах статті і працювала над одним із проєктів. Професор Басистий оббивав пороги в ректораті і наполягав, щоб дівчину ввели в список цих обранців долі. Сподівалася, що все так і буде, але пана Ореста викликали в Спартком і сказали, щоб припинив свої походи в ректорат, бо його протеже не гідна того, щоб мати таку високу відзнаку. «Назвіть, хто гідний?» – обурювався Басистий. Це ленінська стипендія, а не благодійна допомога. Тут претендент має бути кришталево чистий, вірний партії ідеалам комунізму, мати пролетарську свідомість, бути активним комсомольцем або навіть комуністом чи кандидатом у члени партії. Як усе це пов'язано з навчанням? Навчатися теж повинен. А яким із ваших параметрів не відповідає Марія? Ви забули, із якої вона родини? «До чого тут це?» – крикнув басистий і вибіг із кабінету. Додому він прийшов обурений до такої міри, що почав горлати ще з коридору. «Розумієш?» – кинув він до Богдана із притаманною йому імпульсивністю. Він каже, що Музька не заслужила на ту гидку стипендію. «Ця чекіська гадина, цей НКВДшник, що служив у заградітельних отрядах, говорить таке про цю дитину. А що б ти здох?» – уже кричав пан Орест. «Тихо, тату, тихо!» – заспокоював його Богдан. «То його така дурна робота». «Роботу кожен обирає до свого характеру. Чи може людина стріляти в беззахисних, якщо в неї душа до цього не лежить?» «Ні, кожен демонструє свій характер через обрану професію». «Тату, мовчіть!» – гримнула на старшого Валерія. «Ви знаєте, що то за людина?» «Знаю, ще й як знаю! Щоб він звалився, пропав і ніколи не відродився!» Як же це все обридло? Як обридло прикидатися і мовчати? Як же я ненавиджу цих недовчених недоумків, кегебіських потороч, людожерів кривавих, для яких людина – ніщо? Тату, ви не сам на цьому світі? Якби я сам, якби не ви, якби не моя міля, я давно вже був би на Сибіру. Але я мовчу. Слухаю тупого парторга, який плете таке, що розумній людині волосся дибки стає. Помахую головою і роблю вигляд, що погоджуюся. Але це неправильно, не по-людськи і не по-божому. Ви ще розкажіть, що в Бога віруєте. Богдан дивився на батька співчутливим поглядом. Пан Орест як скипів, так і осів, швидко і рвучко. Знаю, усе знаю, і від цього гірко і боляче. Він опустив голову і сказав наче про себе.